y parro ratza. Bueno, eta eguraldiak eta bolatu haundioiek, ez azimeto artekoak alde batera utziko ditugu eta aktualitate gaietan murgiluz gero erletxea ba, erletxeaz egin beharra dugu. Egitasmo honek gizarte laguntzei buruz informatzen jarraituko baitu, aurrerantzean ere, beharra duten herritaren artean, aipatu izan dugu, eh? urteko e, bilanaren berri eman zutenean, ezta, iaz e, lauro kontsulta emesortziko ontsulta jasuzituztela kalena guziko e, bulegoan, permanentzia bulego horretan, E oraing auzo sauzo informazio banatzeko asmoa dute aldiz. E, honen inguruan hitz egiteko Ainara Lopez eh? erretseko kidea dugu telefonoren beste muturrean oker ez banagoa, Ainara Kaixo Guardion. Ai ba, Kaixo de Guardion. E Guardion meroa ba, permanentzia bulegorretan astelenero, jasotzen biren koltsutak ikusita, ba herritarrengana aregeia gurbiltzeko beharra ikusi duzu. Bai, azken, azkenean hori da jateratako e, e, konklusio bat, eh? E, e, Amaritakik ordu bat zerritara egotearen e, e, e, aztenean ez da ematen ditu nada informatioa eta kasu hontan desinfor, dagoen desinformazioa ikustearena, eh? arazo hondienetariko bat, ikusten ben, ora, ikusten e, bueno, ben, dugunik, e, arazoa hondienetariko bat, bada jendea oso desinformatua dagoela gizarte laguntzen inguruan, eh? Orduan eh, esfortzu beste esfortzu bat eginez, edo zabaltzeko bueno, nahiarekin ba, eh, gertutasuneko hau zuel karteetara proposatzea eh, izan da. Hah. Ba, ba, ikusita jendeak informazio gutxi daukala, ba bueno, informazio hori zabaltera, eh? e, gero aipatuko bitugu, eh, auzo zauzko hitzorduak, eh, modu baten zein bestean, eh, argi dago ba, eh, ba ekonomikoa kontu hartuta, e, batek, eh, jendean dana batek behar dituela laguntza sozialak batzuk besteak, e, askotan kanpaiak entzuten dituzte, baina ez dakite noraio, hori da kontua. Bai, ire apishkat eh, kontua, eh. Bueno, guk eh, argi daukaguna da hau eh, eskubide bat dela, ez? Eh? Eta, gabidez eh, oinarrizkorrenta eskudire bata. Eta o, eskubide hori bermatzeko instituzioak eh, eh, eh, eh, alik eta argien eta zabalpen hondienarekin eman barko bizi zuten datuak eta bueno, eh baliabide guztiak eh jende azaldu, ba kanpainak eginez eta eh bat ezagutarazteko, ez? Eh? Ba ikusten dugu ba alde ez dela e, esportzu handirik egiten, eta tamales e, gerturatzen den jendea e, askotan, instituzio ezberbinetara, e, topatzen duena, e, bada, e, bapiskat, laberinto burokratiko bat, ez, eta beti paper bat faltaz eitzunaren sentsazio hori, da mira, e, kontutan hartu behar dugu, beti, e, horrelako egoera batean zaudenean, ezber nolako, ba ezin egona aurkatzen den bakoitzarengan eta ba fiskat eskaintasuna eta eskaintasunaren aurrean ere egoeran ba larri batean edo e, artean deintzat e, zaudela ez orduan hortaz ba, bizizi bizifigarren txitxuagoa izango zen e, erreztasun guztiak ematea ez? mm -hmm. ezitzen ba, egoera hontan oso larri helbi egoera, krizi egoera ontan, ba, hori egoera ba, krisi egoera hontan hori badagoela hor zerbait eh falta den ahora Eh e, argi dago balako egoeran aurkitzen den jendea berba da lanbidera joaterakoan edo beste e, leku batela berba da funtzionario baten aurrean, ezta? Ba zailtasunak aurkitzen bituera, ezta? Bere egoeran berri eh ba emateko e, erletxean aldiz, ba, beste hurbiltasun batetik, ez da? Aztertzen mozue kontua. Bai, bueno, gure no, gobernat gu eh dara, eh. De, Erez, gure bure ofizial eskuak situar, eh? Hori da gautzetako e, bat. E, zen azkenean, ba bueno, hau mekanizatua dagoen kontu bat da eta hori asko bide bat izaki bernatu behartokena da. Eh, guk saiatzen hauekin da hori, eh, e, gabetzia ikusi genuelako izan zen, ikusten zelako ba jende asko ba, estop bai, kalera txetara, bai, e, digunera, bai, e, ba, diru laguntzen kontuarekin, ba, eta beldurrazko, eta ez jakintasun asko dela eta hori, jendea juteko nahi duen aldi guztietan lasai asko presioa sentitu gabe, hau faltako zaita, hau faltako, hori e, utxuneri betetzearrean zuertatu zen e, bulegoa egitearena. Eta, beno, bat datuak ikusita, leheru eta mesotzi bertzena berturatu dira, eta hori ez dela ez dira, ez dira, hauza doan e, kontua agadam, eta, beno ba, horrein beharrezkoa dela ikusten da. Gainera, aipatzen dugu, eta bai, aurreko urteko valorazioan aipatzen da, ez jakintasunak ere, zuertatzen duena da ba, rumorologia asko, edo, bueno, da, ba, pentsatzearena, ba, kaso, batzuk asko korratzen dutela, eta beste, ezaizkiela ematen, hori ere asko ematen da, eta hori bai, ekiditeko esportua e, egiten ari gara, zeren, e, E, ba, beti gertatzen da ez hauek bai e, batzuk a, asko kogorratu hal duten e, diru laguntza guztiak lortzen dituzte eta eta ni saiatzen e, e, ari naizela ez dut lortuko ez dut ez azkenean mono bueno, guztiak gara berdinak baldintza guztiak bete, e, bete behar ditugu eta egia da baldintza hoek kaso askotan geoz ba, e, e, e, e, eta zailaagoak direla bai en padronamiduaridagokionez eta eh da ez aterei dagokionez baina guztientzak berdinak direla azpimarratu nahi dut ari eh? uh -huh. e, ere ekidit, ekidin berde historia bada uh -huh. Hori egorrela gizarte laguntzen inguruan, eh? hitzala ba, badirela, eh, nabarbaitzen mozue, eh, argi dago erakunde publikoek bermatu beharko luketen informazioa dela, hala ez denez, eh, esan dugu, eh, permanentzia bulegoori ba martxan duzuela eh, aspaldi, Astelernero nagusian, erletxe erletxea nahi zuzen baina esan dugu, 두고, eh, auzoetara urbilduko, zaretela aste honetan bertan, eh, badira bitzordu. Bai, bai, hori eh, eh, eh, da. Eh, landetsako eh elkartean eta kokatzen da eh jardunaldi batzuen baitan e, bai, ditu, eh bai eskemo esango bede 25 eta elkartasun eta justizia eh mundu ga ba, justuago bateran alde arratsaldeko e, zazpiretan izango da horin eh izen jardunaldi horien barruan 27an anakan eh arratsaldeko 5etan ezkertsarena e, Ba, e, bai e, landeitsa ba, eta baianakako hau zuelkartei hau zuela emateko aukera ematean eta erakutsi duten interdera, eta ba, bai no, elkarri ba, lanean eta azkenean gerozita eragilio diago eta da ditugu eskubide hauer, ba, azkenean oberena. Itzaldietan, virusarrerak ba, bueno, bermatzeko errentaz, e, lanerako virusarrerako sartzeko errentaz, bizarte larri albitako laguntzaz. E, Eta bertan ere, galdetu alko du nahi duena, pixabatea azalduko ban, zer ben e, dakoitza, jendea jakin bezan ba, pixapere, ba, gida, gida moduan eta hori, e, edo zein za izan ez dero, ere, e, bertura ez dira. Uh -huh, eta zer egin behar dauen. Osongi, ba, esan bezala, landetxan eta hanakan, momentuz e, ba, e, izango bila, ba, bilera informatibo hoiek beste hau zuel ere, eskeni e, duzu, e, zuen burua informatzeko? Bai bai, bai, bai, bai, bai, e, hau elkarte guztiei, eta, bueno, eta beste elako elkartei ere ezatearen az, abaldua, oza, guk e pres gaudela e, pizkabat e, dugu baziola hau egiten jarraitzeko, eta nahi dutenean e, dala egite, eh? Asko, bueno, askotan akaso, ba, horiet, e, instituzioen ardura, badela pentsatzen du jendea, eta, bueno, ba, e, egin beharko behar zutenak, beste zelatzuk izango zilea jakin da, ba, e, bakaso, goberaraztearena, ba, Han tienen pertsone 20 eta ba, euh, eskubidetas eta egoera larrieta sari garela ta beno. Ba, bada ere beste modu bat eskatzeko eta ahotsa altzatzeko esateko gaitu. Hau eh gehiago e, informatua da, gehiago jakin behar da e, guztiak hau da, eskubide berriak lortualizatzeko modu RJ batean, eh eta informatua. <Sergio> Ongi da, Bahorkin geratzen gara momentuz Ainara Lopez Eskermilla, eh guren izategatik gaurkoan. Sí, eh sano que sanongui, ayo sí,